Zadnja riječ koju ćemo gotiti je nekoliko riječi o vrijednosti daveta, misionarstva, pozivanja ljudi o vjeru. Prvo ga ću, u današnje vrijeme Zaista je mnogo načina, metoda pozivanja ljudi u islam. Mnogo načina i mnogo metoda. Znaju ih oni koji se trudi na putu da, da uradi nešto. Kaže Allah, kada je salat i zaista uzvišeni Allah. I njegovi melek, i stanovnici zemlji, i stanovnici nebesa, I riba u vodi, i mrava u svom mravinjaku. Čini i stikfar za insana koji ljube podučaje hajde. Subhano. Hajde Allah, nek bi neko pojasni kako je moguće sad da čovjek vjeruje u ovaj hadis i neravni dal. Ako postoji metoda da mi neko pojasni da je moguće vjerovat u ovaj hadis, i ne poziva druge u kraj, ja stvarno, ja se divim da, da postoji ta matematičko-hemijska nemoguća formula, da vjeruješ u ovaj Adis i ne pozivaš ljude u slavu. Zaista uzvišeni Allah, njegovi merek, stanovnici nebesa, stanovnici zemlji, riba u vodi, mrav u svojoj nastavi, svi oni kaže dobije i stikpa činije za čovjeka koji ljude ponućaju hajru čovjek sjedi s hrštenim jer Jel moguće da ne želi da potpadi pod ovu nagradu, da za njega dobi uzvišeni Allah, da za njega dobi melek, ashami, kada je došao Allah poslanik u Be' ibnu Ka'bu i kaže, naredio mi je Allah da tebi provuči mrednje ko nimne vine kefalu. Šta je zapelo Allah ti u Be' Ka'bu o ovom dođaju? Šta je rekao, ko zna? Kaže Allahu Bosnaniće, Jeli li mene Allah spomenuo po imenu? Kad je na redu ide u biljibnu kagu, je meni spomenuo moje ime po imenu? Kaže, jest. Pa je zaplakao. Ja sam Allahu sićušni rok, da je On moje ime izgovorio. Najlep, najlep. Pogledajte, Allah ti je ambicija. Pogledaj ti je ambicija. hadis, koji je vrednava svakodmjerno. Šta smo uradili da popadimo pod ovaj hadis? Da za tebe meleki nepogrešivi iz tikfa čini? Da stanovnici nebjesa svi za tebe iz tikfa čini? Šta smo Allah? Ti? Ako neko rekli ne mogu ništa uraditi, daj dogma da ga da udarimo Allah ti u glavu, nek ne živi, nek se ne učiviš. Ako kaži mogu, a ne radim ništa, opet dva toknaka i jednom ga uglav udariti jednom u stomak. Je, Kaže Allaho, sad nikad neće se raditi, ko se raditi. Ko ukaže na neko dobro djelo, imat će nagradu svih oni koji ga budu slijedili u tom dobrom djelu. Imaće nagradu oni koji to budu prakticirali. Allah, pričao sam, brać, da ponavljam te primere. Znam da je više porodica, ne jedna porodica, više porodica se vranilo, Allah, uvjeri, zbog jednog CD-a sa jednim predavanjem. Zbog jednog CD-a sa jednim predavanjem. Ljudi se vratili vjeri čitare porodice zbog jednog CD-a, jedan CD-a čovjek vrešo pokaju se. Isti taj CD dao drugom čovjeku i on se pokaju njegova žena i njegova djeca sine. CD koji košta 20 peniga nosanski. A u vas u eurima ovdje ne znam nija koliko, jer ti nisu. Jel da opiš od svoje vlata, da kupiš sto CD-ova i na, napržiš na njih, spržiš deset, predavanje, jedze. Ne moj spavat nikako, samo da bi dostigao taj fadr, da bi postigao tu rijednost, da potpadiš pod radijs, da uzviš i mi Allah, izda celam nebesa, za tebe oprast, upuću. Šta misliš Allah, da kažu, ko dođe sa nekom novom idejom, u nekom biznisu, u ovome, onome, dobit nagradu, Jako, dobit će najnovijeg Mercedes-a, dobit će ovu Allaha Svi mi mi sjedili saati i mjesecima razmišljati o tim idejama. Samo da obdobijemo to auto. A može li se taj jadni Mercedes, moramo nazvat jadni, u odnosu koliki je Allahov rahmet i milost, može li se porediti sa Allahovim rahmetom, njegovim obrostom? Kaže Allah, postanjim Ali radi Allah, kada je krenuo u bitku na Ajder, kaže da Allah tvojim sebe mu uputi jednog čovjeka. Bolje je nego blago crvenih deva. Blago crvenih deva tu je danas prevedeno na bosanski jezik. Bolje ti nego da dobiješ nekoliko najnovijih zadnjih modela Mercilisa. Jer blago crvenih deva tada je bilo nešto najmodernije, najsavršeniji modeli ti su vodan po zemlji. Zašto je nekako sad rekao, gospodine, sam jedno čovjek ako uputiš na Islamu. Sam jednog dobijaš najnovijek na cilis. Allah ne svejiš i gled ti spavlom nekada ću roditi. da nikad zaspiš i ovo dobi. Molio biš šveđana jednog sam, hajde Allah, ti opisam reći da se mu snima, hajde moj ako ništa slagaćemo, sam da dobijem merđanu. <laughs> hajde mu daloćem, po poloćem, po poloćem proćem, ali pitaj sam, ti mi izmiješ nešto samo da dobiješ merđanu. A kad se naplačuje u Ahiretu, u celim delama, daš šta je, nek' to uzme i vođe i daj i profesori, daj ti me ništa da dukešu, nek' ostao i naplačim tamo, to je Boga mi na otkodu, ja u to ne vjerim. Ovo što ima opitljivo da ja vidim šuške, zelen baloče, ok, ovo Boga mi tamo na otkontu nešto poslije Ahirecki, Bog zna to, ko se Ahire tako bi se otovratio, hajdi znajmo. والتيه شاه دومن السيف الطويل وتوارى سنا وبدا لي تولي صبح